Radio Helsinki. 98,5 MHz. Joo, tutuus tämän aikaan. aikana. Tätä tullaan seuraavaksi Suomi 100-trilogian kolmas ja toiseksi viimeinen jakso on nyt lähtemässä liikenteeseen ensi viikolla, johon juhdetaan vielä todellinen Suomi 100. Juhlalähetys, Rilogian neljäs lähetys silloin lähtee liikenteeseen, mutta juuri nyt Suomi 100 lähetyksessä, tota, noin Suomi 100 vuotta soittamalla 100 kertaa puhtaasti ja Aila niin sen lisäksi me äh, tota, äh, soitetaan toi Kertsi noin 260 kertaa, koska valko ei ole 260, vaan 26-vuotias, mutta pitää sitä laittaa nolla siihen perään. Niin. niin Forsa, niin lasket kuinka monta kertaa sitten la lauletaan tuota, I love Belarus sille tuolle tota, tai DJ Lukasenka e e tuolle Valko-Venäjälle, nyt se on tullut kahdeksan kertaa eli yhdessä kertissä se tulee yleensä kaksi tai neljä kertaa niin, niin, tota, no, niin lasket sinä niin, että noin 260 kertaa tarvitsisi tulla ja ko kohta sitten tota, no, niin, Lähdetään sitten soittamaan puhtaasti noita Aila Belarusia, mutta kuunnellaan nyt tämä kappale suurin pitää kokonaan tähän alkuun kuitenkin. Aila Belarus yksi. Kymppi. Belarus on yksi kymppi. Kyllä, kyllä. Aila Belarus yksi toista. Tämä tulee pitkä lähetys. nyt on vasta 12, enää 248 jäljellä Lukas omistettu Belarusit ja sitten 100 Suomelle. 13, ei vaan, Lukas, se oli tasan 13 kertaa, tulee tuohon alkuun. Ja nyt nyt otetaan, laitetaan tulemaan vaikka 5 kertaa se tota, putkeen puhtaasti toi Ailan sitten Suomi Noin, se oli siinä. Kiitos. Siin alkuun taas. Siitä alkuun taas jo, noin, se, se ehti tulla kaksi kertaa tuossa noin, me, me, me laitetaan se kerti sata kertaa. Me erikseen se Suomi sinne, niin eiku, eiku, tosta he, ei kun tuosta, eikö jotain ei, ei niitä laittaa. Oh, nyt mä puhun sen päälle, sori, äh, alusta, latinaa alusta, alusta, joo, mun on niin, -nä -nä. älä, älä, älä, älä, älä, ala. nyt sä laitte automaati soimaan, no, niin, laita, o, a, a, a. Joo, okei, okay, mä en ne sano, nämä tulee siis Suomelle, mutta niitä suunnitella laskea, ne näitä ei laskea Lukasen kanssa, koska ne on ainoastaan ne, mitkä päälle mä puhun, eli, eli nyt, on, nyt on 13, vedät tuosta 13, eli noin, mitä sä lähtit laitua äsken, niin vedät ne yli pois sitä. niitä ei, kato, omistetaan eri, eri pelarrukset Suomelle ja eri pelarrukset Valko-Venäjälle, ne, mitkä tulee siis puhtaasti, ne tulee Suomelle, ja niitä sun niitähän suunnitella laskea, koska meillä on se 100 kertaa tuohon laitettu, noin. Nyt se on track, nyt on track 2, laitetaan se track 1, se laitetaan alusta nämä Suomet, noin. No nyt me verran laulaa ja lauletaan ja laulaan, ja laulaa, uudestaan, uudestaan, joo. Ja uudestaan, kato, nyt on mennään tuohon track ykköseen kuitenkin. Se pitää kolmas aina seuraavaan kolmas Sitten laita kolmas kol nyt kol kol kol kolmas no nyt, joo, Hei, kolme. <tsi> <Luke> Noi, kiitos, ja sitten vielä yksi kertaa, nyt on kolme kertaa, joo. Ja mitä kerta vielä, no, yksi, ei, ei, nyt on se sama biisi, Belarus, Noin, kiitoksia. Eikö me täällä on jossain koneellakin ole tuo pelkkä I Belarus? Ja missä, missä löydät täältä näin DJ Forza, eli alias DJ Lukasenka, missä se onkaan? Onko se täällä, tuolta to, koneelta voisi löytyä, et täällä, et se voisi seuraa vaikka tuolla taustalla jatkuvasti, nekin yritetään laskea sitten mukaan tuota noin, tyydydyy. Mä voin laittaa <tos> sillä väri, että tulee täältä näin. Kuuluksi. No niin nyt se on, se on noin 15 tai 15 kertaa tullut täyteen niin Suomen kun kunniaksi ja lähetystä on mennyt seitsemän minuuttia, niin tämä on sitten lähti... Ah, lähti seuraava nyt soimaan. Ei, ei, saa, puhua, ei saa puhua noiden ala pelaruskohti päälle. Deivor, tulet tulee, toi Holdin on vähän aikaa. No niin, tulepa kertomaan, mikä on tällä hetkellä tilanne täällä teknisellä puolella? Ää, tilanne on tällä hetkellä. 20-16 kertaa 904. <tos> joo, mutta löytyykö, löytyykö tuota sitä, että no niin ripperkäillä pelarus, äilänpelarus, pelarus? pelarus Sel Sellainenkin on olemassa sellainen luuppi, sellainen mutta joo. tuota ä, DJ Themus Thamos, joka tuon on meille leikannut, on nyt mm -hmm. kateessa jossakin tämän kyseisen tiedoston kanssa, joten laitamme sen välittömästi, kun hän laukkaa jostakin sotaratsulla paikalla. Kyllä joo. Ja sitten mä huomasin siis, toihan menee sillä, siis sillä tavalla toinen niin kuin tuosta, no, niin, niin sitä täytyy laittaa seuraavaksi, kun se on se 5 sekuntia, se se, se, se kun tulkkausia se tänne Tätä ajattelet vain Träksööt seuraavan, niin se lähtee automaattisesti soimaan no, sitten siitä kyllä. toinen. Sitä ei tarvitse erikseen sitä etsiä huomasi tuossa. No niin. Eli jatka siitä niin. Ja nyt Träksöö seuraava. Ja siitä ylös. Joo, sitten joo. Noin. Varsaik like vain Eli nyt, nyt siis on siis tullut 20 kertaa. Katsotaan, onko täällä tullut tätä tuota viestiä. Hyvää musaa tuli tuossa noin. DOO on, on muuten suora käännöspiisi on, on Somaliasta. Ei siis vaan otettu vaikutteita, okei? Lattarit ja afrikkulostaa. Hyvältä. Jul, jul, jul, julun etkot kohta Hanneelle. Tuliko nämä meikäläisiin liittyen? Ilmeisesti joo, samaa, koska ne on pahempi kuin vain elämää laskelmoita junttien, koska oli hyviä satanallisia. Soittako, ei, ai helvetti, onko siellä jo, se vitun sama kosti juontamassakin. Mitä, onko tämä nyt hittokunnetta hit, tuosta maitoa? On siis mukava, että on valkovenäläisiä. Joo, hei, noin no samankosket viesti, niin jo, ne oli, oli edellisiä ele, oli lähetyksiä liittyen. Katsotaan, onko tänne tullut lisää. Tota, uh, kyllä, nyt on tarkka ja jännää Peltoinen elementissä on niin jännittyneenä odotan, miten tässä käy. No niin sata mitä pitäisi tulla täyteen. Voitko omistaa yhden lähetyksen? Joo, sama ei Mikä ihme, sama ei koske niitä hommia, tässä on menossa. Mutta jatka, jatka, jatka. 21 jatka, jatka. The... kertaa meni sitten. Feeling in my mind. Aina edes menee feelin' in my oskin. No, siitä sitten joo. Nyt mä Mitä tappia. No verän laeta uudestaan, pitää tulla puhtaasti! No niin, tämä tässä riittää. Laita, laita, laita, se soimaan se Ailan pelanus sieltä. Itse levy laita se vaikka alkuun, kun me etsitään nyt sitä. Vai eikö meillä ole joku joku näköinen tämmöinen, missä se tulee, oliko se toi, mikä tulee ripittänä? Mehän tehtiin parikin tommasta no Mikä se mikä, mikä oliko se toi vai onko täällä joku toinenkin, mikä joku oli, teemo oli tehnyt jonkinnäköisen, tätä, tätä sotken nyt sitten, että et, et, et se pysyy siinä kaksikutosessa. Onko se, ei, ei, eikö se siellä ollut toisella koneella oli joku, minkälainen se oikein oli? Onko siellä... Ei ole enää. Ei ole enää. Sitten onko se, onko se joku tikku oli sinne tungettu? Se tai. Oli joo, no laita palusta tulemaan sieltä. Sitten, joo, hyvä. Tää, sohlataan, sohlataan. Suomi-sata. <tosikko> Valko-vene 26. I'm feeling great. When all hearts Friendly and, and so Fredly and Young. No, Mulle tulee halusin nää sanatkin I'm tähän. So Mä koska nyt koskaan kiinni mitään huomioita, mitä tässä lauletaan ennen mennään kertsiin, koska se kertsi on niin jotenkin niin odellinen ja täydellinen osa tätä kappaletta. Nyt kun se koko kertsi, to nyt tulee kokonaan, nyt tulee ihan, to ihan, to ihan to kokonaan. I love Belarus, got deep inside. I love Belarus, feeling in my mind. Tämä on mutta I want to see the sun, shining from above. You will always be the one, I can get enough. I love Belarus, got it deep inside. I love Belarus, feeling in my mind. And I want to feel the sun, shining from above. Nyt se, se kersi, tuli, Aila Pelarus tuli tuossa, tuli, se tuli kaikki kaikkiaan, Hetkonen se tuli neljä kertaa, kiitottapa sinne Lukasin kallan neljä, nyt me laitan aikavaiheessa, laita, laita, laita se menee taaksepäin, taaksepäin, taaksepäin, taaksepäin, joo, kiitos, kuunnellaan kersi ta takapäin, ei kun, anna, anna, an, an. anna mennä, anna mennä, taaksepäin, taaksepäin, me, katso meillä on me vielä on, kertsi lopussa. No niin Nyt me varmaan tulee kertsiin ihan justiin. Lasketaas taas, taas yksi kerta lisää, toka kerta lisää. laitetaan vielä kaksi kertaa siihen lisää, me kunnellaan kuitenkin loppuasti. Toivottavasti DJ Timo tulee tänne näin. Tästä tuli viesti, että missä se huuto jo on? No missä, se on kai netissä sitten on. Kuinka monen biisin edestä biisin ruotsalaiset tekijät saavat tästä tunnista teosta? Totta, totta. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Ei kai tärjätä. Laita sen holdin siihen. Niin, ää, laita, siirrytään kunnittamaan. Laita, laita sen vaikka biisi alkuun siitä. Niin, noin. Ja sitten kunnitetaan Suomi-sataa, Suomi-sataa. Noin, vielä tästä tulee piittää 28, no niin 9, 21 Ei mä puhun päälle, ei saa, laita alusta uudesta Noin, sitten vielä Joo, ja sitten Ja vielä, Minä laitanko 33 kertaa, jos mulla. ollaan... Ah, ei se puhi päälle, laitan alusta uudestaan. Ehkä sen itse tulee se pelkkää Lamp-Belarus-tohdo. Nyt mä puhuin taas päälle, laitan uudestaan se siirrytse tulemaan, mutta se ei sen itse uudestaan, Ei, ei, ei, kun se ei tule kaksi sieltä siellä. I alusta. I Belarus, I no alusta! Noin, joo. Ei tästä tule se viljelman maini. Se on kyllä parempi. Että me, me, jopa se kuusi sekuntia on li, tuntuu liian pitkältä. Että jos on, että napsat sen sekunnin pois, viisi sekuntia tuntuu helpottaa huolta. Hei, missä se me, me, me mainokset, jos se teemu löytyy että sillä välin täältä, näin, niin esitää se luppi tuolta jostain. Pela, pelannus, joo, nyt tässä on siis tämä on erittäin hyvä. Meillä on radiokarva, millä jo ole että ettei se on jatkuvasti sama biisi täällä näin. Niin, se on sama biisin kertoisen lähin. Laitatko soimaan mainokset sieltä, niin Laitako sata kertaa peräkkäin. Kiitos. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Urheilupuisto. Idrotsparken. Koe oranssi värimaailma. Urheilupuisto ja metron seitsemän muuta uutta asemaa odottavat sinua. HSL liikuttaa meitä kaikkia. Vaaleanpunaiseen teepaitaan ja sinisiin shortseihin pukeutunut poika istuu Senaatintorilla ja nauttii kesän ensimmäistä jäätelötötteröä. Torin laidalla Kupla, Lada ja Saabi ovat kaikki valmiina lähtemään kesälaitumille.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 Raita. Ohjelman tarjoaa Suomen musiikin tekijät, koska musiikilla on tekijänsä. Moi! Onko pikkujoulut vielä buukkaamatta? Uusi Hyvän ruoan ja livemusiikin ravintola Saint Anna tarjoaa skandinaavisen jouluillallisen joulukuun ensimmäinen-22. päivän. Illallisen kruunaa estradille nousevien artistien esitykset. Menossa mukana muun muassa Cardon J. Smith, Antti Koivula, Ossi Valpio sekä minä, Kalevi Louivuori. Ennakkoliput keikoille tiketistä. Lisätietoja ja pöytävaraukset osoitteesta stannas.fi. Union 5 Skaden Lifestyle tarjoaa uutiskirjeen tilaajille 20 prosentin alennuksen kaikista tuotteista sekä myymälöissä että verkkokaupassa. Siis 20 prosenttia kaikista tuotteista. Tilaa siis uutiskirje osoitteesta union5.fi. Union5 Skaden Lifestyle Helsingin foorumissa tai verkossa union5.fi Iittala ja Arabia muotoilukeskuksessa tapahtuu vuoden pimein aika. Kuinka palata hetkeen, jolloin auringon laineilla heijasteli kattoon välkkeensä? Vangitakseen tuon hetken muotoilijat Tuomas Markunpoika ja Mikko Aaras aloittivat vuoropuhelun Iittalan lasinpuhaltajien kanssa. Syntyi tutkielma valosta ja lasista, pimeydestä ja heijastuksista. Immateriaal-näyttely ja Arabian muotoilukeskuksessa helmikuun alkuun saakka. Iittala ja Arabian muotoilukeskus, Hämeen tie 135A. Haluatko tukea Helsingin vanhinta huvilaa? Kerätään yhdessä 100 000 euroa ja pelastetaan Annalan huvila kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Me sanoi itsellesi vaikka Annalan historiasta kertova kirja, Vara Villi tai järjestä tapahtumasi huvilassa. Tule mukaan joukkorahoituskampanjaan osoitteessa mesenaatti.me kautta annala. Aikaa on rajallisesti. Vain 21. joulukuuta saakka. Toimi heti. VIV campaign DRUSÉ Radio Helsinki I love Belarus, got No niin nyt se on tullut 5 kertaa siihen, niin kuudes kerta, puhutaan täällä päälle. Tää lasketaan, vaikka mä äske äsken puhunut niitä päälle, niin periaatteessa, mutta silloin, että ne toimittaisiin näin, se lasket sillä nyt ilman, että ei laskee tässä näin. Nyt oli kahdeksan tuli lisää. tässä näin tuli mieleen, että kun on otettu noita noin, missä me oon otettu uusiksen, että missä mä oon puhunut vahingossa päälle, kun piti osoittaa Suomelle niitä, niin niitä on varmaan tullut parikymmentä semmosia pelarussia, mihin päälle mä oon lukenut. Laitetaan se vaikka kaksut noin. Perotast tulee 5 5 kun 5 sekunnista tulee kaksi kertaa Mennään minuuttiin eli tulee sitten 5 sekunti tulee minuutissa kertoit no niin, me laitat 12 lisää siihen mikä on luku nyt on, M mikä on kun seuraava minuutti tulee tauteen, niin kuinka paljon silloin on valkopenaajan kunniaksi soitettu suurin piirtein niitä sitten mm -mm -mm -mm. Ne, ne, Lukasen kanssa on vähän kiirettä pitää yllättää. Mä, mä soitan näitä korjata, ettei Lukasenkaan niitä, että niihin, niihin tuota, noin, puuttua. Niin? Kyllä, me aika lähellä Suomi-sataa ollaan tässä jo tänään. Okei, okei, tää olla, mutta. Vai se peräti neljä kertaa? Onko kone sitten? Ei, kun kaksi kertaa tulee viteeskotti, joo. Joo, kyllä se on, joo. vaan paljon pidemmältä tää aika. I love kertaa siis I love 5 sekuntiin, Ei, kun sit sen että se duplaa tu, Ei sä, niin, se tulee neljä kertaa. neljä kertaa. Soku tulee 24 kertaa. Sori, laitapa sinne 12 lisää. 12. Mä vaan lasken, että ei Ei se noin vähän voi olla. eli 2 siihen lisää, mikä äsken oli. Vedetään tuo nyt alas ja katsotaan, mikä tilanne tällä hetkellä suurin piirtein on. Day Force alias Lukasenka tässä kertoo sitten... Montakas minuuttia meni tässä eikä meni siis. Mm -hmm. meni nyt meni kaksi, kaksi minuuttia. Kuinka paljon se tuli minuutissa? Si äh, 24 kertaa. 24 kertaa eli... Se on 48. 48, 48 kertaa tuli äsken ja me aikaisemmin meillä oli varmaan noin... S sillo, no mä en tiedä, sä, sä tiedät se paremmin. 53 varmaan, 101 Okei, 101 hyvä. Who's I love Bella... tuli tulisi semmonen puolen minuutin pausi, kun tuossa noin, mä me lasketaan tuossa noin. Niin... Nyt tulee puolmiin, se otetaan puolmiin saa näytämään ja sitten sen jälkeen jatketaan Su Suomi, Suomessa. Eli, eli nyt tulee 12 lisää, laita 12 lisää sinne vielä Valko-Venäjälle ja sitten siirrytään Suomen pariin. Sitten on, laita tulemaan sieltä semmonen, la... mennään 40, 40, laita 40, 40 asti Suomeen puhutaan sinne. No niin. Ei hey, se feeling near Noin, nyt on neltyt nelty kertaa. Ei, mä puhuin nyt se vähän sen päälle. Aa, uudestaan alusta. Sille meni Lukasenkalla toi. Noin, eli Lukasenkalla yksi lisää ja laitetaan sitä taas soimaan. Mikäkään piisi? Nyt on neljä minuuttia ja tos tuli... Oletto pois enemmän niin, tuota, niin se mikä, mikä tää on muuten on mikä on niin ei oo muuten kerrottu mitä on <tos> mikä kappaleen nimi ei oo kerrottu ei se selviää että mä arvatkaa, katsotaan, Tietääkä tietääkö kukaan! hei ei, laita vielä missä löytyy sadbox tuon kun Tuosta oli, Saisiko kun ne niin oikein pääse biisi Joo on tulossa Sotetaan, se otetaan kohta nopeutta, tolta, tolta, tolta, no niin sitten itse tuolta biisistä. Voisiko joku kertoa, että saiko puhua Kertsin vai ei? En meinaa pysyä perässä, vaikka yleensä nämä paskaliset on ihan selkeitä lähetyksiä kyllä. Saa puhua ja ei saa puhua. Silloin kun se otetaan valko Venäjälle tätä Aila Belarusia, niin silloin saa puhua Kertsin päälle, mutta kun se otetaan sata kunnia, niin silloin, silloin se pitää tulla täysin puhtaasti ilman nyt se on tullut, nyt se tuli, minuutti tuli täyteen että 20, 24 kertaa lisää tuon äskeisiin, eli onko se, onko se nyt jotain 125 tai jotain sitä luokkaa jo? Se on suurin 25 jo. Henkinen, me ollaan päästy, me ollaan melkein puolivälissä päästy 230 verrattuna ja lähetys, lähetys tulee puolivälissä. Mä ajattelin, että milloin helvetissä meitä 260 kertaa, mutta tää on easy 5 Me tää loppu on täällä viisi kesken lähetyksiä, aikari. Täällä niin liian pitkä lähetys. Mikä siellä nyt onkaan minuuttia? Mä, mä Ei, nyt sitä en näe tuossa noin. Mistä se näkee? Se muuttaa pituuden tuohon noin. Joo. Nyt, nyt tulee se vuodet 2024, tuli ihan just taas täyteen. Nyt tuli 6 minuuttia, eli 24, 24 uudestaan sinne, niin herranen aika tämä, tämä on nyt, tämä on nyt, on, eli nyt siellä on siis, siellä on paljon, siellä nyt on 150, mitä se tolikaan? suuri periaan kyllä se 150. Joo, joo, tämä on tarkkaa puhaa, pitääkö aloittaa alusta sitten, jos ei ole tarkalleen. Laitetaan vi viisi, viisi Suomen kunniaksi. Noi, se oli siinä, niin älä jos viisi kertaa tuli siinä, niin sitten jatkuu sitä, laita se alkuun, ettei se ala, muuten Tuossa on valko ja tietoutta tämä on vähän pienellä, mutta näin ollenko tässä kunnolla selvää, niin sä voit lukea näin, niin valko tietoutta estiksi, Voisitkin kertoa sitä vähän lukea, kiitoksia. valko venä 54 54N29E-kaart. Se artikkel O kiele toimintamista, kun jos siis paljon näitä artikkelit kielellä sieltä parannan dataa hddbs.wikipedia.org dupla index php title valkevene edit kuinka se milloiseen markus emel dada valkevene valkevene gles voi ledu gles nati gles pola -keeles, ukraina on mere riik euroopa ideossa pirne venemaa versus verstrazione pihkva jernski smolenski plastiite ukraina pola ledu ladika Toi ei on jatka Toi toi yllä. Mitä sä se kykenee? sä, sä viroa, Oi ihan oikeesti. on suomen viroa. <rado> Aja Mountain School Tour. Valtakuun välislinkit. Välissä Linkid. Lotus. Pigemalt järveet. Valkvenejärvet. Valdaposa Valkvene Bindalaston 110-200 metri korkeuden Ida's Lunde kulkee Valkvenan Crocstick. Valkvenan on 345 metrikorkyne. korkuinen. Zias Metsäkävän kaidut, 41 prosenttia, Valkevene kolme. Valkevene on yksi vähästeet riikisteet, kuus Eurooppa piisan lodussees lodu sees Riik, president on, 1994, aastaasta alattees Aleksandrul ja ministeron on tehty 2014, André Capriose. Valkevene rahva barishi, presidenteksi liis on Ivanka Syrvilla. Kiitoksia, se oli, se oli, se oli asia tuli Uratais, nyt, katsotaan, se kohta tullut minuutit 15 sekunnin kuluttua Lukasenkalla menee tässä näin, siis oikeille Lukasenkalle. Kuka koette tätä lähetystä enää kuuntelee siellä? Nyt tulee viinutin tä, että laitapa sinne 24 taas lisää, jos mä lukea noin. Otetaan Halde, miten helvetissä? Halderus jaotus. Valkeminen jakebut glästinits Olis, tää on niin pientä tää teksti, tässä näin. Saat mitään selvää? Leedscare on palannu Euroopan taas. Tää mä Sulla on parempi näkö. Mä en... Toi perkele pienet tuo toi teksti. Täällä oli tota 15 sekuntia, sitten tulee taas, tulee seuraavat kaksi, niin tulee täytyy Tässä näin. Mutta mä löysin tässä Suomeksi myöskin, että siellä on tota noin. Valko-Venäjällä on siis 9 miljoonaa, 9,5 miljoonaa asukasta suurin piirtein. Ja tota noin, väestökasvu on 0,0 prosenttia, se on loistava. Tuota silmästä, tuota silmästä. It Valko-Venäjän itseläisyyspäivä on, on kolmas heinäkuuta ei Eiköhän tää nyt ei itse, että otetaan minuutin oteta oteta oteta täyteen. Belarus, tää on, tää on niinku, niin, Belarus, nyt, tää on vasta... Ei oo ikinä tuntunut kyllä niin pitkältä. Mä ajattelin, vielä puoli tuntia tätä näin, että kiitoksia tästä näin. sitten. Oma, oma, oma, oma pamoka, oma pamoka pamoka. Mopo, mopo, mopo, mopo. Noin, sinne tuli, tuli nyt seurat 24 sinne. Mikä on tilanne, kuinka monta kertaa me ollaan rakastettu valko ja sitten Valko-Venäjän itsenäisyydä tässä näin? Noin 188. Noin 188, ihan hyvä. Kato, lähtössä nyt on puolivälissä, niin pakotetaan 50 kertaa, kun 50 kertaa soinut sen jälkeen lopetan. Suomeksi. Ää, äh, ei saanut puhua päälle, no, I love Bella Rooks, got a deep inside. I love Bella Roots. I love Bella Roots, got a deep inside. I love Bella Noin, nippanapäin niin tuossa sen, ettei se mennyt tuohon noin. Eh, Onko toi Southbox-viesti, mikä tilanne taas toi tuli toi tuohon toi, toi päälle, toi noin DJ Lukashenka tässä? Jos joku osu, osaa valkovenä valko niin voit laittaa, laittaa tänne ihan vapaasti, vapaasti tota valko-venäläisiä -venälä viestejä. Nimittäin tässä, tässä oli tota, joku ihminen, tuli mulle avautumaan, ja sitten mä kerroin, -tota, että, että minkälainen, mitä, tai siis se kertoi, että hänellä on valko-venäläinen tyttöystävä. Jumalauta sen, mä pidän valko Voisiko hän tulla tyttöystävä tänne viereksi puhumaan Valko-Venäjästä ja näin päin pois, mutta kuulema sen verran arkaluonteinen ihminen, että, että tota, ei sitten halunnut tulla puhumaan Valko-Venäjän lähetyksiä Sitten tässä on. Totta niin, taitaa olla paskista paskimilla, eli kiuaa, kia, kiasus, miten ärsyttävää. Nyt kärsitään koko edestä, kyllä, vai skaitetaan. Pitääkö tästä vielä maksaa? Mä itse kysyin tässä näin. Täällä ollaan, täällä ollaan, joko saa nousta ylös, kyllä. Lisää tuli viesti, no laitetaan in sitten in ei, ei, pappa, toi tuli kaksi kertaa, laita kaksi kertaa sinne lisää, ei soiteta pidempään, koska me ei nähdä, että silloin kun mä luulen Satbox-viesteemään minuuttimäärää, mikä silloin meni. Ja sitten terveisiä Merimiehen kadulta, täällä ollaan, täällä ollaan, kiitos musiikista, onneksi olkoon Merimiehen kadulle, vaan joka perjantai kuunnellaan, lähetä terveisiä Merimiehen kadulle, kiitos, en lähetä, mutta hei, otapas, pois ja pelarussi soimaan sieltä sitten. Tosta, noin se sitä Nyt tuli 20 sekuntia, eli hetkinen, se on niinku kolmas osa tosta, onko se kuusi? Kuusi kertaa tuli varmaan tuossa noin, jossa tulee, ee, tulee kolmas osa, eikö se kuusi kertaa on neljäs osa? Mikästä tämä meni? 800. 24 tulee minuutissa, niin sit se on kolmassaan 8. kyllä. 8 jo oikea lasku. Hei, la laitapa tulemaan Ayala Belarusia sieltä äh, hidastettuna. Sitähän toivottiin. Oho, hyvin lähtee liikenteeseen. Tämä tuntui jopa, mik mik mikä hyvältä pii kun kun joku muu kuin se kertsi tässä näin. Mennään mennä kertsi tässä näin. Huhu, onneksi mainokset tulee kohta. Mut me ollaan viides, ainoastaan 51, 51 sekaversio lähtee su, su, suomeksi kohta soimaan, niin su, niitä pitää pakottaa kyllä kohta lisää, nopeampaan tahtiin. Hei, sä voit lukee tota niin suomeksi, kun sä, sä näet tuosta noin täällä päälle näin. Ylää. Tunnustettu 25. elokuuta 1991. En tiedä mikä on tunnustettu, koska sitä ei tässä lue. Lyhenne BY. Ajoneuvot BY, lentokoneet EW, kansainvälinen suuntanumero plus 375, Mene, orata, motto orata, orata, ei ole! Orata, orata, No Kansallislaulu, yllättäen se ei ole tämä kappale vaan se on valko tasavallan tasavallon valtiohymni My Belarus. Wow, se on kyllä hieno laulaa. valko tasavalta eli Valko-Venäjä, Valko-Open, Republika Belarus, Republika Belarus lyhyesti Belarus, on sisämaa valtio, joka sijaitsee maantieteellisesti keskellä Eurooppaa, mutta kuuluu historiallisesti ja poliittisesti Itä-Eurooppaan. Hei, hei, tu, tässä tuli mieleen, että löytäisitkö tuolta Valko-Venäjän kansallislauluun sanat? Laita hakuun tuolta, lauletaan se, me ei tiedetä säveltä, mutta jos, jos me löydetään sanat, niin lauletaan se. Tähän näin seuraavaksi. Jos se löytyisi vaikka, jos se on valko niin sitten toivottavasti se on meikäläisellä kirjaimilla. Jos se ei se ole sitten meikäläisellä kirjaimilla, kai se on käydetty suomeksi jota, katsotaan, mitä Katsota Suomeksi löytyy ainakin. Okay, Laulataan se ja lauletaan mainokset ja mainokset sen jälkeen kun on laulut. Me ollaan mulle todennäköisesti todella jälessä että Suomessa mulle päästyy vasta puolivallei kun koko Suomen pitää kyllä ehdottomasti kirjaa tässä näin. Tossa tuli tosta tuli varmaan niinku tuli tuusina perään noita alan peraduksia ja sit noin sitten sanoisi sitten laittaa lisää tohon noin. Mutta hei niin missä toolla onkaan? Me olemme kyllä. Me okay. olemme valkovenäläiset kyllä. Mikä sulla on? Otetaan otetaakse semmainen me olemme balkovenäläiset rauha rakas. Ra hei, hei laulutaan se itse tota niin maamelan laulun tota no niin tota no niin tota mitä se? Me, me olemme valko-veneitsiläiset, rauhaa rakastava kansa. Sydämemme on kiitynyt isämaahamme, säilytämme antelia ystävyytemme ja saavutamme päämäärämme. Yritelässä vapaassa perheessä yllä. Tää kaupunkiseudun virallinen kulttuuritaajuus Radio Helsinki. Illan viimeiset tunnit asettelevat yötä paikalleen. Pimenevän toimistorakennuksen tyhjillä käytävillä liikkuvat vain hylätyt ajatukset ja villakoirat. Mutta silloin saapuu hän. Villakoirat toimistoviidakon sentäävät pakoon kauhuissaan. Niiden tilanne on toivoton. Silloin varjoista saapuu sankari, lahjumaton. Eikä karvapalloista pelastu yksikään. villakoira kuiskaaja. villakoira Opi uusien metraasemien nimet. Idästä länteen. Lauttasaari, Drömse, Koivusaari, Björkholmen, Keila Niemi, Tjege Alto Aalto-yliopisto, Aalto-universiteet, Tapiola, Hagalund, Urheilupuisto, Idrotsparken, Niittykumpu, Engskulla, Matinkylä, Matby. Koe oranssi värimaailma. Metron kahdeksan uutta asemaa odottavat sinua. HSL liikuttaa meitä kaikkia. Rakkaudesta joka sunnuntai. Joka sunnuntai. Aamu yhdeksältä. Studiossa Lasse Kurki. Sunnuntai aamun albumi. Musadikkailua isolla sydämellä. Kuutene. Se on hyvä. Trafin sivuilta tieto löytyi helposti. Rekisteröintitodistusta ei tarvita enää autossa, eikä autokaupoilla. Katso lisää trafi.fi Auto jättää. Sjöberg ei. Hinausjöberg.fi Tänään on pohjoismainen palovaroitin päivä. Vaida palovaroittimen paristo ja paina testinappia. Niin tehdään kaikissa pohjoismaissa tänään. Vain toimiva palovaroitin pelastaa. Suomen pelastusalan keskusjärjestö spec.fi Radio Helsingin joulukalenteri. Luukku numero yksi. RH Collection. Hyvää joulukuuta sulle, Kamu. Mistä löytyy sydänkäpyselle joulunamu? RH-mimmit RH-storella voisun paketteja kivasti koristella. Eikä tarvitse odotella, ei kalenterin luukkuja raotella, kun lahjat odottaa sua RH-storella. Lahjakortti kelpo startti RH, mikimekko ihan pakko mauntain korvikset, stadin näteimmät koristukset, entä Mä Jäkisvetari, vähän eri asia kuin mittari, kaveri, hei. Nähän Fredalla Puna vuoressa tai sen kun klikkaat lahjat haltuun RH verkkokaupassa. Lisää inspiraatiota joululahjoihin osoitteesta radiohelsinki.fi kautta joulukalenteri. Voita koti osallistu kilpailuun osoitteessa villakoirakuiskaaja.fi villakoirakuiskaaja.fi You are Radio Helsinki Uudestaan. Noin, eli nyt on tullut 60 kertaa, 60 kertaa niin puhtaasti Suomi, Suomelle Suomi 100 kunniaksi, kun pitää tulla 100 kertaa aina Belarus. Ja, ja mikäs meillä tilanne on Valko-Venäjän kunniaksi? Me ollaan laulettu, tai sitten ollaan puhuttu se päälle, mitä, mitä, kuinka monta kertaa se on sun su No tilanne on nyt, että Suomi 60 ja valko 200. <laughs> Mutta ai mut kato, se oli tä oli tarkoitus tämä olikin tarkoitus tämä oli tarkoitus mut suomi on, suomi on suhteessa kyllä aika reippoa tässä jälleen katsotaan pois mut eh laita se kymmenen kertaa kohta mutta sulta suu oli paremmin parempi kuin valkoveneen kertoi tai siis toi kansallisaulu kuin meikäläiseltä niin sä voisit esittää sitä yksi nyt seuraavaksi Jonnin Verran niin a, mi, a, siis keksiä sä itse sävelen vai mitä taas omaa malli oli sävelen tai mä, mä, en, mä en kyllä kerta mitä mitenkään saada omaa malli oli säveleltä mä riitti tekstistä laittaa mi, mi, mi, mi, eikä eikäs kaikki, eikä kaikki kappaleet pohjorkun joten omaa No mitä, mitä on kirjoitettu ja keksitty. Eli vedätkö nyt haatu omalla sävällä vai ma -ma -ma -ma -ma -ma -ma Voi, Voimme jatkaa tuolla maamelaulun. No, en nyt niin. ruveta riaanaamaan tätä kappaleita kuitenkaan. Ei, ei kuitenkaan, kyllä. <tuhu> onhan Virollakin sama, sama, sama sävel, mutta eri, eri sanat niin, kuin maamelaulussa on, niin Viron kansallislaulussa. Tämähän muistuttaa hyvin paljon itseäni jostain ala tilanteesta, jossa koulun kevätjuhlassa seistään yksin lavalla ja lauletaan Valko-Venäjän kansallislaulua <tuhu> <tuhu> yksinään ilman säästystä. Kansojen ystävyys! On kansojen voimaa, se on meidän jalo kirkas polkumme. Liehu korkealle kirkkauteen, voiton lippu ilon lippu. Vertailun vuoksi myös Valko-Venäjän hymni valko -Venäjäksi. My Stress, Stress, Stress, Ei okei, kyllä, kirjoittajia, joo. Ei ole ha, ha, ha, hallussa. Joo, joo, joo, Ehkä eh, eh, te ymmärsitte vertailun vuoksi Valko-Venäjän ja hymni va, va, Valko-Venäjäksi. Ehkä te ymmärsitte, se ei kuulunut itse tuohon sanatukseen laittaa lisää sitä kertsiä sieltä Suomelle. Hei, täällä on kun, kun toi kesti niin saatana pitkään, kun me ollaan jo sitä sekunti pois, niin laitat tulemaan pelkästään yhden kerran Saalan pelarus. I vit! Noin, lopeta siihen, ja la laita yksi ta taaksepäin, kun mä puhun, sanoin se 65, niin se, se e uudestaan... Noin, nyt ei, nyt ei sen päälle hölpetyt. Saako Soundbox-viestiä sa sa sa sieltä tulemaan... Onko sinne tullut jotain oleellista? Mikäköhän tämä kappale mahtoi olla, se kyllä Ei ole vieläkään, ei ole Tuossa on yllättäen tullut viesti, että valko maistuu maistuisi ja alkaa pikku tuntua siltä, että todella rakastan valko ja Hieno homma. Nyt aukesi sanoma, kun me lauluttiin sitä kansallisaulua. Voitko haistella mulle syntymäpäivien johdosta? En. Jos olisi yksi syntymäpäivä, niin voisin. Syntymäpäivän johdosta, mutta jos on useampia syntymäpäiviä, niin se antaa olla. Hei missä missä se lupilla? Ei loopi, loopi, lupi, lupi, No parma pitää, pitää tämä. Niin... I... Tuli kaksi kertaa tautia. Se. Joo. Joo. Joo. täällä Valko-Venäjä menee 260 kertaa, minä isitän tässä näin. Ei se metää. sitä voi kuulla useampakin kertaa, tätä näin tässä näin, koska ei sitä tata, tata ei tullut riittävästi vielä. Voisi pitänyt tehdä pelkästään semmoinen luupi, missä luetaan Ailaa, pelarus, Ailaa, pelarus, Ailaa, pelarus. Sitähän me soitetaan, että on nyt tuossa itelaattaa ite Suomelle tulee... Oh, tähän tulee jonin verran jopa vaihtelua, ja on alkanut tulla tähän näin kun Pätkitaan tätä kapporttaa vieläkin pienempää asiaa. Laitetaanpas tulemaan, nyt on 70, laitetaan tulemaan seuraavat kymmeneen. pelkkää pelk alla pelaudus ja seuraa alla ja, seura ja seura joo. Noi, kiitoksia. Se oli, se oli, siis mä katson, että se 1,5 sekuntia kestää, kestää se aälaa Belarus, kun tulee tuota noin. Et onko onko tämä Nightwish, Jansku kysyy, no onko tämä Nightwish? Ei, ei, ei tiedä vielä, vastakaan, ei, ei, se ei, se ei, esittää ja esittää ja esittää, esittää ja ei ole vielä selvinnyt, ettei et ole tietänyt esittää. Kun laitetaan, se soimaan nopeutettuna, nopeutettuna sieltä niin Ala Belarus. Sitten DJ Borsa, voisit, sit se, kun on kert, ke, päästy kertsi, niin sä voisit keksiä kaikenlaisia erilaisia miksauksia tähän että Vähän nopeutut ja painella sitä ja näinpäin pois. Katsotaan. Tulee vaihtelua yllättää Anteeksi siitä, niin. Sori siitä. Milloin tehdään kuuntelijamatka Valko-Venäjälle? No, tästä voisi olla, lähteä, jos semmoisella vanhalla venäläisellä musilla, mutta no, niin, mä oon kyllä miettinyt, että Vorsa voisi olla sille parempi alku, mutta vo, a, Vorsa on Suomen valko ja Valko-Venäjä on Euroopan Vorsa. Voisiko herra laulaa jossa jossain varsomisbiisin sanat ja maammin laulun ei oo varsamis 5. tällainen, mutta, mutta nyt vors alkaa miks tässä, niin, tässä ei pysty niin paljon säää, kun ne aikaisemmilla ole tässä ei hirveästi saa kyllä. Nyt tulee väärinpäin nopeutettuna, väärinpäin hidastettuna, väärinpäin nopeutettuna. Sitä pystyt tähän näin, nur, tata, salalla, on Tällä tavalla. Mm. Me täällä on hei Suomi, Suomella, Suomelle, Suomelle, Suomella, Suomelle, seurat kymmenen äkkkiä sieltä. Niin. Ja yksi sieltä riittää. Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Nyt, kato, huomasin, nyt, nyt alkaa täällä tunnelmat tota, tiivistyä, täällä ei ole tappelee tappelevaa tässä Mä, mä, mä, mä, mä me ehdin juuri sanoa hop, hop siihen väliin, kun, kun kestää kuitenkin sen verran sen verran, että sä se, tuu tu, se, itse pelaruksen päälle Että tota, hyväksy sitä vaan, pitääkö ottaa kyllä, pitää, pitää ottaa uudestaan, pitää ottaa alusta uudestaan, Pitääko ottaa, onko se sitä mieltä? <laughs> ei helvetti no otetaan, yksi vielä, Joo okei I love ei, päälle. Okay. No, em, joo. No niin, joo, nyt on hyvä. Ja sitten, mikä se on Valko-Venäjän valko tilanne tällä hetkellä? valko taitaa nyt olla 244. 244, joo. Hetkellä, näetkö, pystykö. Hetkellä, ei, totta kai, katsotaan tätä piisiä, jos katsoo tuosta näkyvään kelloa. Joo, nyt, nyt tuli viisi kertaa. Lähdetään menemään tasaan vielä. nyt tulee, tulee varmaan pariksi kertaa, tulee kohta lisää. Pal pal Paljon tilanne tällä hetkellä, paljoa tilanne tällä hetkellä, nyt, nyt tuli noin kymmenen kertaa äsken tuohon noin... 254. 250, okei, nyt, nyt, nyt kuulee, nyt, nyt, nyt nostaa, nämä pitää ottaa, siis kun tulee 260 täyteen, niin tämä hyvä, hyvät ei tullut vielä täyteen, niin, tota, no, niin, nyt otetaan kuusi kertaa tää, tätä, ja nyt on sen jälkeen, nostaa ylös. Pitää pilhilleen hetkisen kunniaksi sitten. 255. Paljon... 256 Ka 256 Oliko se äsken kun sä sanoit 254 vai 256? 254 254, Eikä nyt vielä neljä kertaa, okei 257 258 259 Ja nyt vielä yksi kertaa Noin, se oli radiosan hiljaisuus tuntuu pitkältä ja varsinkin, varsinkin tata, Tiemukin tuli tänne katsomaan, mitä helvettiä täällä tapahtuu. Vorsa oli puhumassa, tuossa tuli mieleen, että se pitää olla 26 sekunnin hiljaisuus, 22, 26, 26 vuotta Valko-Venäjä, niin, tota, no, niin tota itsenäisyyttä. Huhhuh, tämä kyllä veti, kyllä veti hiljaisuksi, veti nyt jätetään tämä tähän 260, mä ajattelin, että me etteisimme soittaa useampikin kertaa Valko-Venäjälle, mutta tota, jätetään tämä tähän näin, soitetaan, otetaan nyt yksi kerrallaan, Suomena. Nyt, nyt on vielä kymmenen jäljellä. Yksi, yksi, laita 91. Joo, ja sitten tota. Katsotaan, onko tuonne tullut jotain viestejä vielä. Katsotaan, lähetys alkaa lähettyä, onneksi loppuun tässä. Näin, mitä helvettiä tuli tuossa viestiä. Ja aila vorsa, ja, ja näin päin pois. Ja otatpa siellä seuraava, yhdeksän, yhdeks, Suomi 92. Noin. Älä vielä. Ja sitten se oli siis vuonna. 1992, eli se oli kahdeksan vuotta. Sitten se oli siis 2009 ilmeisesti vuoden kunniaksi tuli tuossa noin. Ja nyt, tulee, nyt vaihtuu vuosi 2010. Joo, hienoa, hienoa. 2011. Ja rakkaat radion kuuntelijat, noustaas ylös. seuraavaksi. Puhuin päälle alusta uudestaan. Se oli 2012. Seuraavaksi 2013. Seuraavaksi rakkaat radiot 2014. Ja rakkaat Suomi 100 Seuraavaksi juhlistamme Suomen 98 itsenäistä vuotta. Huh. Ja nyt nousi sydös ja Siirrymme tässä näin muistelemaan viime vuoden joulukuun. Kurjet, älä, älä vielä laita, älä vielä laita, Minä tässä mainitsen, että tässä viime vuodahan ei tullut paskista jo aikaan, mutta sitä edellisenä vuonna tuli, jolloin minä kuuntelin erillisen vuoden paskalistaa, jolloin siis lähetystä, itsenäyspäivänä Spessussa kuunneltiin erillisen vuoden itsenäyspäivän lähetystä. Näin ollen Mä ajattelin, että mä viikon kuluttua kuuntelen itsenäisyyspäivässä Pessua, jossa mä kuuntelen itsenäisyyspessua, missä mä kuuntelen itsenäisyyspessua, jotain vastaavaa, ja kun kuunnellaan kuuden vuoden kuulijasta sinne ohella kanssa. Ja myöskin Tsiikilta on tullut uusi sinkille, hyvät naiset äh, 99. Ja seuraavaksi, herra Sata, älä vielä, älä vielä, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, tämä on kyllä, tämä on kyllä, tämä on kyllä, nyt kyllä, tämä on, tämä kestää, siis tää kestää minuuttia, minuuttia äh, eikö siis sekunnin, puolitoista sekuntia. Ja se oli viesti. Opetelkaa valko-venäjää, juntit. Näinhän se on. Ja editoikaa magne, mag, mag, magnetofonin aksattelut pois. Ja kuinka paljon yksi laulaja voi rakastaa valko -veläinen? aika helvetisti. Ja Viedolorossa sopisi nyt ja just näin. Mutta nyt ennen kuin laitetaan soimaukset, jos se odottaa valmiina, laitetaan puhtaasti vielä tämän seuraavan perään tähän. Mutta nyt, hyvät naiset, herrat, nouskaa ylös. Suomi 100! Kiitos! Noustaisi sulla lähdetään pois sieltä näin. Huhhuh! Mikäs kappale laitetaan tähän loppuun sitten vielä? Onko se Joku vois kuunnella, joku valkovenää vielä. Valko joku, joku vois kuunnella, joku valkovenää joo. Fatti tulee tänne laittaa kamoja valmiiksi ja rauhassa tänne näin. great, it's easy to be strong When all the hearts keep beating as one The sky is blue, and I'm writing a new song, saying down free, friendly, and young. I have so much, and ready to show you. Let's, let's come together, so show in my hand. We're we'll going go to fly above we'll <laughs> the clouds. <firm> we're going to fly above the clouds. <laughs> I love Belarus, got it deep inside. I love Belarus, feeling in my mind. And I wanna see the sun shining from above. You will always be the one I can't get enough. I love Belarus, got it deep inside. I love Belarus, filling my mind. And I want to see the sun shining from above. And I'm gonna every day give you all my love. Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812. Ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki.